Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na Prenda, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Mirë mëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq dashur, sot shumë shqetësuar për problemet e vajzave dhe të grave në Shqipëri. Ëh, gjocën thonë këtu, na thon se e kanë <coughs> për shkak vajza um, mm -hmm. ka probleme me të ecurit në rrugë me fialet që lëshojnë, jo normalisht problemin të... këtu për shkak pastë 35-tave do ndryshon. Fillon nuk ka lidhje fare. Fillon mos të flasim më me gojë, ëh. Nuk ka lidhje fare. Ojta, se kuptoj pse prek. Një sekondësh, një sekondë. Se jam pa moshë. Alin ka për çdo moshë Alin, sepse edhe ata që i hedhin edhe ata që i hedhin fjalët janë të çdo moshe. Pikërisht. Okej. Jo të them, por se kanë gjendet i gjendet zgjidhja, do të thënë intensitet. Po mirë, kjo është një gjë mbukur apo një gjë, se tani tani please one second, ai shaa me një mikleshën ton. Po. Ç'të thonë. Jo, po e bënim me bisedë. Rastesisht të bised. premten në një kafe. Dhe ëh, uh, po më thua ç'është? Problemi ishte thon, thonxha këthë, thonxhatë? Ai kemi thon dhe kjo është që kemi diskutuar. Edhe i, i ndala njëri, thoshte sepse ai se kishte folur, kjo ai kishte folur njëri, që ai kishte folur njerës. Aha. Uh -huh. Në rrugë ishte ngatruar kjo, domethënë. Kështu po normalisht do të trembet ajo, ai kishte thon sepse ti po ti thua thonxha këta. Po fillova me ndryrën. Çare <gajar> ndodhi shumë i uritur. Të, mm. të mendosh. Pra ndodhi një komplimenti pak më. Po po, ky është problemi, që nuk ngelet mm. të ke bukurë sepse është shumë e shumtuar fraza që përdorish. Shumë vulgare. Ëh. Të biet fikët. Të biet fikët. Mendon se një nga organet e tua i të tua ikën kështu si si përpara. <gajar> se mëndon dot. Ti të jeni për çare që jeni. Mande tash. Po tjitosh tjitosh më ndojim me radhë. Sonë njerëj. Thonë që shpretkën. A ma të në kësa zemrë në thëmë? E me ndonë të jetë është pa zemrë? Ajo nuk me ndonë që një të vulgaret. Oke, okay, nuk është me sofistikuar, ha, po. Nese, oke. Okay. Kjo është, pra, edhe këju i egzistën, brë, asë një problem. Mish, 069-27222, ose në faqën të në Facebook, është facebook.com fraksion klubim qesi, kjo faqa qi dallohet këtu në ekran që në këtë moment. Mund na jepni uh, uh, mund na mund na shkruani ju çfarë mendoni se janë. Jo, e di çfarë po mendoja në lidhje hmm. me këtë dhe problemi është që nga ata që këmbgulin, vazhdojnë të këmbgulin a në një momentin që ti ndalon dhe i thua po mos zotrit çfarë? Atëre vazhdo vazhdo është është një bisedë shumë interesante sepse vazhdo. Ai thotë, si këngul ai? Po këngul vien brapa çfarë? Të ndiej. Të ndiej. Fillon të fletë vazhdimisht derisa ti tani një moment çfarë thotë? Do, tani unë unë kam gjetur një zgjidhje, që mbaj kufje, kështu që ti djoja djoja ke muzikë. Jo, jo djoja, e kam me vërtet muzikën, po sepse ka vërtet mish dashur muzikë. Fillon edhe një pjesë tjetër që thotë po pse çfarë kam unë që nuk ndalon ti apo çfarë kam un që ti nuk do të ndtakosh mua. Domethën ti automatikisht e ke për detyrë që duhet ta takosh atë tjetër. Ne kemi të bapi mësus. Ne kemi të bapi mësus, e kemi. Në në, në, në logjikën e tyre nuk ekziston që pse duhet të takojun ty, por ti duhet ta takosh patjetër një person. Okej. Okay. Se do ai, domethën. E di çai thua ti. Sa ka çefi? Unë thashë ma... <laughs> e kam gjetur zgjiten nuk dëgjoj më. Nuk dëgjoj më gjëra të tilla, kam humbur dëgjimin. Do të pish vetëm vetëm. Unë vetëm vetëm e dëgjoj muzikën këtu që jam në rregull. Kur për shembull a... sa sa duhet të, sa ose sa duhet të ngrihet e Robi në këtë rast, mm. një vajz për sa të shqetësohet edhe marri policin apo si apo për shembull, nëse një vjen këtu, ndiej këtu një gjysore nga bravo. Është normale kjo? Jo, normal që nuk është. Çfarë bën? Të ferbën Të ferbën Shtë në hapën Shtë në hapën Shtë në rrugën Kërkon dhimin e shokut në telefon Në dhimin e shokut dhe kuptoj Shtë në hapën më ndërë Alo, mami 111 kemi në soqa Kekot të qeshtë dë dashur Kekot të qeshtë dë dashur Kekot të qeshtë dë dashur Kekot të qeshtë dë dashur Si a pëmëra A shkon A shkon A shkon E kam pëtale Do shta Kërkon një oficer Më nërë diko, si a bënë? Apo t'i është ma lajë? <laughs> Futja më rapi <bradit. laughs> Futja më rapi <bradit>. E <laughs> okay, minë, shumë Ja brad, cilat e problemet e Grave dhe bajse Futja më rapi se në ndikin, këma këmbës Me rasta E thasht në mënyrë figurativa Ja, jo është e fërten Jo, kjo është e fërten E të ti e ke për detyrim Që duhet të takosh, zdoj njëri që do të takoj të No, min. në konceptin Do të plasim një minut Do të plas Qendrë le të lehin. Le të, jo qend uh, qend miqdashur, duket sikur janë më të mirë se njerëzit për të injoruar këshillat e qishia. Oh, po. Oh. Ka bërë një studim. Universitetin mm -hmm. në Universitetin e Yjetit kërkuesit kanë uh, kanë uh, trainuar disa qend mm -hmm. që për të marr një biskot qend, një trit, siç i thonë. Duon të ulni një levë të thjesht. Ëhë. Ne bazajt hapi kapakun e asaj gjës. Ulej leva, binte dhe hapi kapakun e asaj gjës. Ende aty mund merrni të biskotën e tyre. Ëhë. Mm -hmm. Mirë leva që ulej, në fakt nuk kishte asim funksion. Ishte skot. Nuk ishte, nuk kishte ndonjë funksion. Pa. Po vetëm që qenë mëso është që duaj ullur Leva Që të vindë e biskota Dhe në pasaj të haplin atë për të marrë biskotën mm. Qenë dhe kuptuan që Leva nuk ishte një një funksion wow. Dhe shumë shpejt Filuan të mos a ullin fare Leva <laughs> Tishtë haplin atë të më mëllin biskotu dhe vazhdojnë Së <laughs> përsi s'kishtë në nevojnë për, për Leva Sa të zgjor Ndërkoj që kur e provuan njëtën që me fmit një E njerëzve <laughs> Fmitan Fmitan Ulin Lev. Po, deri në fund. Domethënë qendra ragon më shpejtë dhe kupton më shpejt. Ëh, uh, ky eksperiment është përsëritur disa herë me yll dhe rezulton që qend janë më eficiense se njerëzit. Po, oh, po, po. Më të zgjuar. Ëh, shumë të këqë mames. Ja që. Jo, ta kanë, ta kanë një, ka një shpjegim. Jo, është kjo është e vërtetë. Kalamait vazhdojn ulin Lev në ulin kod sepse prindrit i kanë mësuar, por ata po thonë uh, ëh iheta i një njeriu, rregulla shoqërore, etj, etj, etj, etj, etj, etj dhe gjërat si duhet të mësoni një njerë i një, një jetë. Janë shumë më komplekse se sa Jeta dhe regulat e një qeni mm. Që e ka shumë më bazike eksistencë Edhe njëriut tona ta I duhet Që shpesht dhe ndjek i regula që edhe nuk i kupton Kur është i vogër për shumë Tam. Po ta marim me eficiencën e qenit Nuk do t'i lande kur duart njëriu sepse, sepse hargjon ko para se ta i ushim Dërko që ushim i ftohet mm -hmm. Ose qeni me ndonë nëse unë lejt duart eh uh, dikush tjetër do do të më ndihmosh ti tam kozgan kjo është eficiente shkon direkt atje por njeriu duhet ta bëjë këtë gjën thonë ata sepse di qëra që qenin nuk i di. Mm -hmm. që që njëher, jan, e di kështu që ndonjëherë bebet janë e tillësh natyrë e njeriu që ti ndiejt ca instruksione pa pa i dyshuar ato duhet e marr të mirë qenan sepse në fakt këto i shërben atij në afat gjatë më shumë se sa qenit i shkafet dhe i shpejtë i qen që e merresh që nuk duhet ulur leva Çuji, kjo kjo mund ta shpjegoj thonë atë sepse fëmijët janë kaq uh, herë më të bindur dhe nuk kërkojnë uh, që ta shmangin kët hapin siç e kanë. Mirë. Okej. Okay. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Jack Savareddi Dani, When We Were Lovers, është titulli i kësaj këngë. Ora është 8:27 minuta. Ju jeni në Radio Klan FM në 104. Mirëmëngjes. Një më gjësë e gjithë vë, më gjësë blendir ai? A tini olt të lorë ka më më gjësë Më gjësë si mm. Duhet i kujtosh, këta janë dhe këta këtu po Se ndryshës e frazër me goj uh, E po ka, po nuk të përrejme Këshu është Ej, olt të përrejme më gjësë Nuk ka, nuk ka Nuk ta këten një i Po kërponi më gjësë fa Nuk të përrejme më gjësë fa Nuk të përrejme më gjësë fa Por ktu semi si para sy të mia. Kam rreth 10 vjet që da, unë, që them ja, fol vetëm volt. Këtu e kanë fiksuar Nisa. dhe nuk. Okej, okay, dakor. Vazhdo me tyshën brap. Ëm um, si <laughs> je punuar këtyre kukullave? Çfar çfarë të shketon ty në pamjet e parë? Jo, mos kishin. Jo, nuk, nuk më shketon në pamjet e parë. Në pamjet e parë nuk më shketon asnjë gjë, sepse janë aq reale sa ti nuk i kupton dot se janë kukullë apo janë femra të vërteta. Është një kompani amerikane. Janë qenë të vërtetë këta ose burrat të vërtetë, pse i kanë bërë femra. Dhe në këto janë kukullat që në qajnë së tema të vërgjënë? Real Doll, është kompania që është, <gjohet> është emelluar në vitin 1997 në Amerikë Ka kryuar dhe më përpara kukullat të tila, por mh. jo në këto mënyr ka ish perfekta Sepse po të shohështë realisht kukullat e reja që kanë djerë në tregë Dukën do të njështë vetëm një foto për da ma, këtuar Ma manisë mos, më njështë foto dhe shemë mos Se mi gjeni në të foto të anë? Ja, mund të atërg aja foto kemin e vërtetësh ëh më disa sjordë let me me to reblendi fillon nga 500 deri në 1000 dollar po 500 deri në 1000 dollar ka këmbë hallo ajo që më briu më përshtyti ajo është e marrëm në një job e jom forever e vërtetë 2022 ta shikoj ta shikoj më shpejt ta çoj në facebook facebook pa Kuj janë brands? Ku janë brands? Në Amerikë, është, është një kompani amerikane. Është një kompani amerikane që bën kukulla, thotë jeri dhe Olta miqdashur, cilat janë shqetësuese. Jo, uh, jo një të janë reale së shkurtër. Një sekond lutem. Janë shqetësuese për mënyrën. Për mënyrën se sa reale duken. Janë shumë janë. Pukra, po është shumë e bukur. Po ti shohësh nuk duket si kukull. Ti beson se është një femër, por ajo që e shqetëson më shumë oltën është shprehja që tha. Ne skemi nga ata dinë. Po, oh, ta mamë në zëvëndësua Ta një qërë, qërë së po zohet që, që është kjo kukurë Po, falim derit Një shëqyruese e mirë që, dy gjënë për nuk fletë Po, që të temë Ajo, se, të duet anë bashkë hopa ta, po qërë, qështë Po, nërmajtëme, po të <laughs> si oh, anë, ta shërbime i do dhe ajo Po, në dronjë një fokë Mi se, pa, jamë në shikohet ti Ta shërbime i do dhe, që ti bësh kësaj, ta lash, ta shplash Më siguroj deri e shikoj për shume te kofët se ka ca viza këtu ku. Ne, po te shohesh me vëmendje, pastaj normal. Do ketë janë do të gjithë. Po çfarë material kanë këtu? Ah, ulta. Jo, nuk kanë prekur bënje. Tekraorishë kanë kursyer pak. Po në këtë version po, po ka dhe versione tjera. Po ato aty. Ne, oke. Po ato kanë bërë çe kanë bërë. Tamëmbë. Si kishin mundsi ta bënin më mirë. Oke, mirë, faleminderit. Tani do të vazhdojmë me frymëzimin për ditën e sotme. Mishdashu, kjo ishte kshu, e papritur. Kompania Amerikani që përnë kuva, te për të njanshme me gratë e vërteta mm -hmm. shka, shka këtoj përshtjelim të në studio sot në mëgjes Nuk e ditë, a gotësa do të amredin vete në dalë nga dalë Në shëta një qaj, një regrupim hmm? Një qaj jesh i lë të lu oh. tëmë <laughs> Ok, jebi të një me frëmzim Atërë, frëmzimi që më kanë të zedur përsot është sërrisht nga një grek ilasht Anaxagora dhe shprekja është kjo i besoni mendjes sepse ajo sundon botën. Po është nga një grek modern, babai i Tulës. Jo, po nga çdo diës valla një grek. Çdo gjë shrohet me windex. Ëh, kështu që edhe sot so, thash po, ba, po ba, shes... <laughs> rier, ja jo, e ruaj të njëjtën dinjitet. Futëm nesër jerë dhe jemi në rregull. E ndajmë me qeshat. I besoni mendjes sepse ajo sundon botën. Okej. Okay. E besoni Mendjes. Mm. Mendjes. Mendjes. Mendjes. <laughs> Jeni në Mendje. Jeni në Metro. Ai besoni Metros. A vës. Ës Mendje i qendër. Mhm. Çeni. Zgjeje. Eti violë. Këçesë. Tutojam pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na të Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Okej, okay, kemi shumë bako tani miq dashur, është ora 7:56 minuta para se të shkojmë tek lajmet e orës 10. Am thani orës 8, 8. <h climbing> dua që dua që të ndajmë ju, edhe tingullin e titullit të këngës që është kriptuar Dekor. për titën e sotme. Kërkojmë të titën e një këngë mishdashur shumë të njohër të huaj mm -hmm. të bazuar në këtë klip. So we pray, our Father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is heaven give us us to stay our days Ok mm. Kërkund nuk më shkon mundja Ok Shumir, so, kjo është ideja E t'jove? E t'jove po So we pray Our Father Who art in heaven Hallowed be thy name Thy kingdom come Thy will be done on earth O ne ka du një dan Give us to stay our daily bread Ta rito jam nga 21 Pilots Misda shur kjo që qëtë ride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 bullet to people that we would take a bullet for them a bullet for you a bullet for everybody in this room but it don't seem to see many bullets coming through too many bullets coming through metaphorically i'm the man but literally i don't know what i do i live for you and i told me do even how did this end when you know it's not true even how did it go right when you know it's not that would people back home try talking to you but then you just ignore them all these questions they bombard it like who would you live for who would you die for and would you ever kill oh oh oh oh oh oh i'm bored so i'm taking my time to my is club fm 100.4. E <laughs> një orë janë Oke, mirë. Ale është një negozë. Ne veshëmë vizat që të bien sytë. Po. E një orë ndryshezi, sot e bardha. Edhe s'u skalën kalimtarët mbi ty. Olta. Jo, jo. Mh. A shpresoj, më mirë. Ke bën rënë në Tiranë? Po shumë ndërgjesoan, kalojnë. Tiranë do via via e bardha janë janë me të kuqë. Janë me të kuqë po. Mh. Le doja një ndikoj që thoshte, kudo në botë vija e bardha janë si zebrat. Pam. Pa. Edhe në Kosovë, për shemb, kanë zebrat. Në Shqipëri janë si LSI. Po të rejat, të rejat. Po Sa bukur. Ku je duke zhvatur mendje? Të rish nga lagja jon. Jo, kjo lagje, lagjja ti e ke shumë më afër LSI se sa unë. Po jo, jo. Kam përpjekur të dishim që kam shumë nga këto vizat verdall, po. Po. Jam folur nga herë vizat e bardha. Mirë, na na mërzite. Okej, vazhdojmë. Me njësë të mobil qënë 20 barë dhe për qënë Ti <të> s'ke fa elti, mire tha Qiko, ka altin kombinime me të kushe Që duhe Që thonë se, nuk edhe se qaj shuanë, speedball, huh? speedball Speedball? Speedball, për zjeri e kushe me të barë Speedball Overdoza shqo shumë shumë Bje që t'kallosh këtu të krujë ministria me të barë Edhe t'pase përfundon të olëta Ta mba shvecina t'ja, afer olëta, t'ja urë kompletu me dhëmë Të t'jitë kushe atë And here we say Hub Crown is <laughs> 3 30 dialed. If you ever crews The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. She's tried on everything. Every little thing inside of she know this getting late knows it i've been with say 3 minuta rregullisht moment e ju jeni me Radio Club e Fem në 104. Edhe në ekranin e Club TV's, Mirëngjes. Edhe në njës. ekranin e Club TV's na jeni çdo ditë më dashur nga 7:00 në 10:00. Çka po. jeri? Çfarë s't bëndet aty? Interneti. Interneti ç mm, interneti. <laughs> mm? <laughs> Dhorko që redresë ishte edhe kënga e ditës Dea 122 i mbaron numri fiton 2 bileta për në Cineplex. Mm. Bravo. <clears throat> Ka mëgjese ku ti tjeshe shion ditëm Ka mëgjese ku ka trafik Ka mëgjese ku ka shi dhe trafik Ka mëgjese ku ka shi, trafik dhe zhurm Ka mëgjese ku ka shi, trafik dhe zhurm dhe gjob Etjere, etjere, etjere, etjere Po gjitha kdo mëgjese Unë mendoj se do tishtë nëgjese si mët mira Se mëgjese që pati zotit Tod Orr Se që që në Todhja? Se që në Todhja? Diten e shtumë Tod Orr? O, todas diskutimin për uh, Theodor, mm -hmm. ah, okay. Todi. Or është mbiemri, Bobby Or, ka qenë për shembull një sportist i një or. O r r. Dhe uh, mëngjesi i këtij të shtunë në Montana ka përmbajtur mm -hmm. një xhiro me makinë dhe një sulm nga ariu. A? Pon, që që jam mësuar që të dilë një xhiro. A dhe po e bënte këtë, një hike, siç e thonë ata tani. Okay. Hiking i themi edhe ne ndonjëherë. Po një shëtitje në mal është ideja. Dhe merr makinën, shkon deri në një far vendi atje dhe pastaj niset këtij shtegut. Kur i del përpara, ariu i murmë. Po i hidhet për sipër. Oo. Oh. Dhe Toti ë uh, arin me toi vetëm duke luajtur sdegurin. Si mhm. Mm Në që shilë e bjerë Kërështë në dhejë, që të dhëtri Qëtë që në prallë që shushtë Pëtë që prallë mëjë, në e në amësonë në dhe Tëmë e verdetë ëste 3-4 herë në vitë në amësonë në së si dhështë përtoni mariu Nuk e të dhë për se E këm patalë e <laughs> E kanë bë dalin. Ti gjithë dini që kur vin Ariu mos vapo thoshin shtriu si ngord. Ka qëndarë historia me anë thonë se shoku hypi në pemë. Ti drejtorin e dëkur ë? Ju na i thonin shumë mirë këto. Vërtet pse kemi pasur? Si pse po shohim? Vazhdon të jetë kjo në program? Më shumë se sa shiko shiko me atë Joan dhe para se të kalosh rrugën. Ato nuk merren me zonin. Ne do të shfutoni Mariun. Po, Ari kishte atë herë asgo, ka pasur me makinën si dok. Mund të them që prioritetet ishin pak të turbulluara, por e Ky, ky shpëton. Mhm. Mm shpëton edhe Ariu mbasi merret me të, e Giacos, e Grits e kafshon, por nuk vdes. Ëh, dhe <laughs> suloritin asimoment. Jo, Ska jo, jo. Aririti që oh, 15 minuta më vonë Ariu is larguar. Mm -hmm. Ky më erdhi niset për tek makina. Çe ka rreth 3 milje larg, rreth 10 minuta, 12 minuta, diçka e tillë mm -hmm. domethënë i binde sepse ishte ishte dishejë. Qysh mm -hmm. që mund të zbritesh pei? u nis për te makina dhe kur isht vetëm 100 metra i doli prapë po 100 metra nga makina i doli prap i njëjti ari përpara oh, jo, jo. po si ja bëri pastaj prapu shtri <laughs> o oh, jo prapu kafshua prapu grit prapu gjakos po dhe wow. më në fund arriti um, <laughs> po kur i ku po se pas ya. fat keq fare i kishte kafshuar uh, spatullat i ka uh. e ka bër domethënë vula vula nga koka Ka fshime në kokë, ka fshime në fityrë E të nërshë po, uh, Zotria Zotria uh, Tod Orë mm. është duke thënë uh, Që kam përshtimin thosem ka, ka përcot nga koka E kam një shpatull Të, të ngrën ka, ka kafshuar aqë forsa që i ka dëmtuar muskurin një shpatull Thotaj mund të kem uh, Mund të kem një Kock të thyjer në para kra Me qita dhe thotaj i uh, Këmbët bëjnë, syt bëjnë Dhe këmbët dhe syt më shpëtojnë Po dhe mirë të pak tënë që wow. kur ka i përnë makinë Në riu mu ki ka thyrë dhe gjami në makinë Jo, mirë që kur Ajo dujshë të e të qepër kare përse Po dhe ma ke mbili derjen të stilje pasajirit Po i ma zhinome, he? Oh my god Pra ne po tëmë, një mëgjesi <mori> këju sotmi Me pak trafikë T t Edhe pak më nesër mund të jetë mund të jetë më mirë se të haj are you two her. Ti shta presish që spitali me një arici apo unë imagjinoj ata unë imagjinoj atë momentin në fund të saj e thon ai çmetre larg që ti e shikon se është makina. Njëriu ai është një ari një ari i madh i murrë dhe nuk shaka. është asha ka. Ky është thrir, ka bërë si i vdekur, ariu ka ardhur, ka kafshuar, ka ngërë Ka përgjithësi ato që janë grisitur me ata thonjtë vet, ka shfutuar. Ka brafuar për pothuajse 3 kilometra dhe <cute> është vetëm afër vetëm ma afër makinës në <cute> 100 metra të fundit. Do të vinë, do të vinë kur i der <cute> <cute> këtu prapë. Këtu janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpër prindte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Hello. A lanala. Këse <cute> nuk na shkojnë tani këto gjëra? Nuk ju shkojnë tani këto Se ti je venditur timi sugjion në dhomën tjetër me zotrisin. Si nuk ja. si erda asnjëherë këtu mora. Po hajde pra. Orgeza si jam atje. Neysa, e um, Orgeza sta dëgjon. Po bra. Po punte vetëm. Më tha gruaja, nuk duhet të pish më ver. Ka, mm. Derdi të gjitha shishët. Derdi në banjë and e thash do ta bëj shpir. Mora shishën të teta, tet shishë ver. Mora shishën e par, mbusha një gotë vogël e piva pjesën tjetër të shishës e derdhën mm. në banjë. Mhm. Mora sijen e ditë mbusha një gotë vogël e piva, pjesën tjetër të shishes e derdhën në banjë. Mora gotën e tretë. Piva në xhingaxhi në gotën e derdhën në banjë. Pastaj mora verën e katërt. Piva lavamanin edhe tjetrën e hoqa në shishe. Pastaj piva pranë lavamanit. Çfarë thot? U pip u pika bira i shumë të skuqur. Piva, piva shumë aromatike, piva shumë. Ti shikoj ato që na solli ora. Pastaj po i thosh na vetes nuk duhet të pish. Pastaj do të jam pse pianesin që flet me vetë do dëgjojun. Neza, okay. Um un nuk kam kohë tani. Asun. Përveç se si ju them se Orgista Zaimi ishte duke ardhur me dashun në klubin e mëjtesit, mbaruam, por dhe juaj music boxi kam vetëm një histori të shkurtë që do t'ju tregoj por pasi Olta t'ket mbaruar gjithpunë të shfituarit. Me vetëm se sot është ditë e veçantë për ju ato që jeni pritur, hapet lotaria amerikane. Bravo Olta. Ju dal, pra ju dal gjithme Katerina 208 na dalon numri, fiton dy bileta për teatri kombëtar sonte do të luhen pa teks, do jetë shfaqje. Olta e eksagjerove fara. Te prove. Nuk e di sa dherë s'ftoqa. Do të isha një fjalë tjetër për të luhur. Suksese të gjithë aplikuesve. Suksese të gjithëve. Mbaruam ë um, mbaruam me me të gjitha. I dham të gjithë fituesit, të gjithë drejtorën, po. Un un shi, shi. Un Skema, pa. okay, oh. ti, ti. më ndaq. Oh,olta. Vista ti, i xheti. Më duk paqen lagur. Ëm. <laughs> um, Eskjo <Æshtë> gruaja. <laughs> që <laughs> shkon në bar. Mm. E ka vrasur nga ato gocat, po. Më kanë atjere tani E mirë këshu, vetëm që kishe një gjë Kështë mm, mm, të duar si oh, oh, ja, ja, ja. në Fransë Edhe nuk i rruan të farës që e të lanë Nga këto hippit Hippit farë këshu Për edhe në pinda ati <laughs> për shqivin e vetë E mirë ka që velë kështë Vetëm që dy dëngje me lesh, njëra në secilin krah. Mos e eksagjerosh. Jo, nuk e kam batalin edhe. Herpas er herë, herpas herë ngritën dorën lart dhe ia bënte ngritën gishtin kësaj ia bënte atij kamarierit. Jo. Një tjetër dhe kur kur ngritën gishtin lart si kërkonte një fietë tjetër ta ngtilde. Wow. Lesh kështu. Hold. Po. Gjithnanë në këtë punë. E çmërs. Dhe një moment i caktuar është njëri që një ai nga ana tjetër e barti, ai është ta paish von kamarier. Kaia. Soin pi asaj balerines aty. E thot, e uh, thot ka rin fun, i thot po. Ajo nuk është balerine, duket. Ju pse mendoni se është balerine? Mhm. Mm balerine, po nuk është jo. Ja. Oriana. Kur ngre këmbën aq lart, si balerine është. <laughs> <balerinës, laughs> <në. laughs> Ikem. Ciao. <laughs> BFM 100.4 Ora është 13:32, jemi me klubin e mëjtesit në klub BFM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e mërkurë dhe ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarku. Do të shoqëdheni. Dërkohë, jemi gati uh, Anagramën. Mhm, mm e kemi gati Anagramën për ditën e sotme. Anagrama në klubin e mëjtesit. Ate janë e gramë për sot miqtashur është mm -hmm. Do prish mirë D-O për isha M-I-R-E mm -hmm. Do prish mirë 0-6-79-20-7-12-2 Dërgonë mesajët uajan 0-6-29-20-7-22-2 0-6-29-20-7-10-2-2 Do prish mirë mm -hmm. Do prish mirë D O R M P A N I D, D O P R I S M I R E D akord Jo, dakor, dakor, ses vend dakor. <laughs> Olta. Për çfarë luajm për një kopje nga libri të librit Bota sipas Garpit. Bota sipas Garpit, shkëlqyeshëm, një kopje dhe romani mizash. Mhm. A mundet ta shoqërojmë me një shishe ver? Patjetër. Mund ta si bëjmë kështu? Po sigurisht, jo me një, me dy. Mendoj, okay, pa, wow. Wow,olta. Po, shumë mirë. Do të ndo bim mm. dy shishe verë dhe do lexojmë. Patjetër. <laughs> Zë thash çfarë, dy gota? Më thamë uan tha, era në dreshtinave. <laughs> dy shishe, atëherë mirë. Shumë mirë. Atëherë kush do të zgjidhë i parë anagramën për ditën e sotme me ish dashur? Do prish mirë, do prish mirë. Do të fitojë një kopje të romanit Bota sipas Garpit. Mm -hmm. John Irving dhe kemi edhe dy Jo një, unë bëm bërën bëjmë një në dorë Dy shishe verë Primitivoja është të pak të në preferuar a ime Nga, nga verë atë e kantinës uh, Skanderbeo Eto vreshtat e tyre në rapaj Po, kjo më përqen uh, Primitivo më përqen Unë aty jam të kë Kësi përqe Rozeja? Ku ishte ai Roses? Ishte një djalë Roses apo ishte djallë? Jo, Lori ishte teknologji, kurse Roses ftohtë ishte shumë mirë. Vera e bardhë, cila ishte ftohtë e mirë. Rosea. Po, është e mirë, Lori është e mirë, mentra është e mirë. Që jë, unë jam te kjo. Edhe unë. Tani ne çfarë javim? Po javim primitivo apo po javim ka edhe ka bër net. Ishte vera e bardhë. Po Roses ka të apo e ke pirë? Nuk di zjedhin. Ai Rosea. Po vjen dor Rosea për ta kërkuar. Ka konjak aty po desha. Konjak Do të alternojm kërat. Brendi, po. Po. Shohim, ajo është për, ajo është për Përfundjava të rënda Holta. Kur thjemin duke lexuar, nuk e di, diçka tjetër. Pranoxakut. Po, Pranoxakut. Okej. Ajo është për një Dostojevski aty. Aty është shumë, po, po, është po, mm -hmm. drejt. Dy dopje konjak, edhe futu letza. Edhe bukon, që nuk do të ishte kësht. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.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 jes Mënisë që ne janë dorëna, kërubën më jesit. Në klubëve femër në 104. Nuk do të qenka do ishte më e bukur pa atë mua. Pse? Në në në në në në në në në në. Arsëdini nuk di. Nuk është, Ardini është pa këtu, ti Olga, nuk i ka qejf të shfaqet e. Jo, jam pra syret. Shfaqet e afeksionit. Mos më duhet të keq. A kjo Qa për të gjoni? Si zjarë dhuru Nëja, nuk është zjarë Sh... Qa përcet që vë Æsh, uh... O, jeri thot shiu Jeri ka të drejt Shiu? Pyrdja është cili është tingulli i këngës Aha Që përgërkojnë Shkën nga e kryptuar mishdashur Kujdes Kujdes Me të mërëtet kini gujtës Edhe përthoja për atë mua në dua lipës Po Që tam, nuk krasot pa, me Mua <gaj> Ka dhe se ta O bëj a më se bëj <gaj> A mund të zjedhun? A shë mund të zjedh? Tani ta duhet i vendosësht të dyja Altini shë të shohem dryshimin Mërën njën të arkanin? Mua <gaj> <gaj> oh, bo, bo. <gaj> A bobo A A Ai ata ata kur po si thellsiesh. Ai më sjish në. Më falni asa smarrohesh ka muzikë, po më duket si në do major. Kur ja, el kod 10, thotë. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Glob FM. Wow wow wow wow wow. Mirëmëngjesi që të gjithëve, ju ja, ku jeni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi Mirë Mirë edhe ty Altin, Olta, Lori. Mirëmëngjes. Ja. Kudo që jeni juve miq dashur, rrug të mbarë, punë të mbarë në secilin prej aventurave tuaja për ditën e sotme, data 5 tetor 2016 mm. tani Olta do të na informojë edhe një herë mbi situatën e motit. Uff, tani, kjo moti im nuk para shikon shi po Kjo moti im nuk para shikon shi <gibot> por Por dhe gjojmë vërdal që ka shi pas dite dhe Por dhe gjojmë vërdal që ka shi pas dite dhe Por dhe gjojmë vërdal që ka shi pas dite dhe Tani, sekon, ta. mund të hapi më hmm. telefonin tim? Êshtë telefoni edhe mëj mirë Telefoni për shumë, u në marë shumë ikat Jo, <gibot> jo si model, që është me i vjetës të iotipon Telefoni im të që është 5-ë më bëjtë prat Edheimi nuk e ka shëjuar. 17 gradë në këtë moment, 17 gradë në këtë moment e miqdashur, diell gjithandej. Do të mm. montojë nga unë. Por shumë i jepë edhe motin për të premten, ezëm kot. Jepë për të premten. Të premten 99% janë shanset për shi. Gjithaj apo përshëm, të premten miqdashur vetëm diell. Diell. <laughs> po, vetëm ja. diell të premten fund krye. Motimi, ilëm, diquasi, A, të po, e krye. Motit mirë. I lëm dëgjuesit të zgjedhin ç'i duan. Ta parashikojmë të dielën. Po, ai parashikojmë të dielën. 85% i kam shanset për shiun. Zero shanset për shi. Ë diela, është shkëlqyer. Ditë mirë, madje mund fitonin lotarin, në lotarinë, pak e shkon mokr. Kush le të kush të shkojë në Amerikanës, stadium, ja. le të parashikoj që do të bjerë shumë shi. Shkoder, se ndeshjet <laughs> <laughs> <laughs> në Shkodër, atë një ditën e ardhshme, të fituar lotarinë amerikane. Pra bëreshësh ju në Shkodër se bollën e rishësh ju ka fatur në Shkodër. Ço kemi fat na. Gjat ndeshjeve të futbollit. Ma model diell. Jes mirë ditën e shënjë. Jo, po sigurisht. Ma je pak motin e hënës, lutem. Ëm, hëna model me gbi, do ta mognet në. Jo, ma jep ti ta jap pastaj. Unë kam e modë më të mirë se kajsh nuk mund të ketë, thotë të hëndë Moti mi mirë që i ka qëndo një herë Rekord për modë të bukur I thoi blendit ja ke futë kodë se prapë shito kemi të më Dita me e bukur në histori, shporënë të Për aish kosa janë maturë, dhe më dënë Ga koa e no ase këtej, basë për mbytjes Pasë për mbytjes Ndërkoj që bora fillon të martë, thotë modë i Modë i odë, mesa e bura re, unë është gjithmonë nga Çak kërçej. <laughs> Shumë keq. Është më keq se Monti, Monti. Unë më mm zgdashur -hmm. kam Montin e mirë, Olta bën Montin e keq, kurrë nuk jesh. Dhe kusht e të të dal, të dal. I bëjmë uh, Olta ke një ashur për vet? Kam. Se duhet ta tënim tek tek një herë. Patjetër. Në jetë, po pa ngrënë. Mesër. Eto. Eso. Nuk do të duket se ka prish sa ka ngrënë sot. Piva kafe. Ah, sjoda, sjoda. Jo, ja, jo. Ja, ja. Ka ngrënë një gjë, kafe nuk quhet, pirat lejoan. A ka ngrënë gjë sot më jetë? Banane. Shumë mirë. Mirë.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 You were always there for me when I needed your mold han biskota. Tah. Si tha ajo? Per të bukurës. E shoqja e Luigi's mm. a ti Shkodranit. Luigi e do më Lu, Luigi to uh, Francis më fal. Maria Antonine. Tah. Isha, ish para si gjë thjesht po për... kot. Kot një herë kot. Kot, si zakonisht. Mm. Mm. Mirë se vini ardhur në klubin e mëngjesit në Vallet e Klave Fem në 104 më të dashur. Çdo mm. ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10. Mirë më gjesë si gjithëva Mirë më gjesë ty Mirë më gjesë si ty ojërë oh, yes. Mirë më gjesë ojërë Mirë më gjesë ojërë tinë Do bëjmë një sharadjo? I...jo Akoma ijo Akoma ijo I suha ti ojëtë Të pak të në vetëm së... Jo, akoma nuk jemi për sharadjojta Do të lua sharadjiti? Desha Pse e keni fjall ka ishte... Desha ti ja a bëja dhurati ijerit O, ijerit vërat nga ojëta? Ok, mire, dakor, nuk kushja mund t'u jo aprish ju Pëllimderet Letë bëjmë Sharadio Do e vohon, po më më bë. dhe bënim më vonë, për punë mabë Jemi një gotë Sharadio, loja i që vendos djend kundur vajzave Në kërkim të një fjale të vetëme Fjale juaj gotësa është një sjeldje e pahishme Ja, mm -hmm. <c> no <'në rësturë> Atër fjale juaj vajzë -send. Êh, është send Ja është veprim Pa, pa. Vëprim ve që bëhet nga njerëzit Pa, pa. sigurisht A të herë është veprim pozitiv? Po, shpesh ndodhë për kënajsi, Altinim Po, shpesh... Të jep kënajsi Të jep kënajsi është si. në veprim që ja bën vetës, pra Jo, jo A auto erotik? Jo Jo, jo s'ka lidi Ka të bëj me ushqimin? A bësh, auto organik? -ja. Jo Jo Më të bëjtë vetëm e një personë, më të bëjtë në grupë, nuk karantës <laughs> Më të bëjtë gjitha moshat, po Por Bravo. një mosh A. e bënë me shumë M Jo ta mamosh, mos e tretë bi. Jo. Mos e parë, kushdo kushdo mund ta bëjnin. Po ti mos mos fëmijët e bëjmë pak më shumë se të tjerë. Po pra, po. Ato e bën. Po, shtë fillo me p. L. Me L fillon. L l l. Çfarë bëjnë fëmijët? La la. La la. La la lulu lulu lua lua lua. Lua lua. Po po ne nuk po kuptoj, ne nuk po kuptoj. Okej, bravo. Ora e Lë. Ora elo. Kujdes pra. Pra jo ndivom çuna, do të jaq. Nuk ndivom. Nuk ndivom gjasa, por le ta them, ishte ishte shumë shumë e lehtë dhe e thjeshtë. Po, duke qenë se kishim bërë mungesa me Radio, ne nisëm edhe ne më but. Ka qenë qet. Oh, faleminderit. Ua, diskriminim. Faleminderit. Ta kemi parasysh këtë. E kanë dellin dellin e të ligës e kanë të pashqylluar. Janë shumë të Jemi mira Jemi të brishta kështë janë, janë të brishta dhe të mira Mishdachur dhe mëndja për likësi Nuk u apretë fare Never Jo, nuk u përnon nga të drejtim Vetëm për mirë Ju kemi jo Për <tuk under> të kundër <laughs> të Janë gotësa Shti u themi motra Vajsa Gotësa për shpithu në të raste Tomo Deli Kërkon uh... <laughs> <laughs> Ka ardhur Tomo Deli Prit, prit së kanë gjetur kërkon një gos për shtëpitë ë çë ë kërkon pa mbas pak le të presi Tingulin Zoti Tom ish dashur është sira jem thot ja ku jam ti flasim pak haje derë I thought I was over you I'd put out the flame said tonight would be different I wouldn't need to play your games, I walked past your tower block, saw a flick in the blinds, I said tonight would be different, the night I'd walk on by, but here I am 100.4 1 2, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Mos i luajë Olda, pse i luan Olda? Çka keçi i luan? Mos i luaj me dorë. Lëreja e ditë. Luajën këngëta. Ka mundi të ngrenoj mikrofonin apo? Jo ja, mirë. Jo ja, mirë, ndoshta. Lëreza merr daltimi më anë pun. Po. Shketi. Ti i qenë gjitha gati kur vjenë A, shto thema edhe unë A, shto Gati i qenë gjithë sigurishtë Mirë mëgjesi që t'gjithë, mirë shtë vini në kryuën e mëgjesit O, oh, jeri Mirë mëgjes, bletë Shkemi? Mirë Ja dole, unë grite Më në fundë Po, oh, okej okay. uh, Kemi gjitha shto altinin këtu Mëgjesi Mëgjesi O, lta Mirë mëgjes O, lta është kjo me uh, Nuk e tipë se pëmë drita të zëri duke horizant. Embezonë Partia Socialiste, sot në shkruaj në mëqesit. Ëh. Dhe do po thashë Ndronj Terezi. Një një po. Gjëngjyrën. Mm -hmm. Çka hequr kjo për të hequr stampën? Po çe. Tani e... duket sigurisht lishë, sepse ka bërë në pazar, por është nga ato që jeven për fushat, mi. Ja. <laughs> Ku luajtur, kaj shumë sa. E no. kuajtur. Thojnët më kanan. Kishte një të zemra dhe një mbrava. Po. Më të mave. Po shumë, ma. ajo të zemra i ka lënë pak gjurm. S'ka gjë se mbuloi. S'ka gjë. Iri Linda se dukesh. Si drejtoresh Ta një gjovë të zoti Do kisha thënë tila rasta Në <coughs> të shofim ojta Nuk je nga atoti Me të shkam parun Pse më zë bëhë? Jo, jo. Kaj gjithmon një herë të parë bledit jo. Kaj gjithmon një herë të parë Ti me ndonë që si kjo e ka thumbin Po se duhet Po të shofësht tëllë tëllë Në është e gjenë dikur A është ojtë a material për bledë punëtore është kjo dhe Po së tijetë Ajke ti olta thumbir. Donjëherë se bo, do një as vetën, jo tjetrën. Okej. Mirë. Ë, e lëmtë. Se po, ndonjëherë dëgjova olta reka, shkruaj, shkruaj se ta përdorim neherë tjetër. Donjëherë se një as vetën, jo më tjetrën. Olta reka, edhe e përdor uh, nesër. E përdor ti. Bo, <laughs> tha, e <laughs> mm -hmm. mm, si për ditë. Po, do javë boll u tha, javë tjetër. Ose çoya rudinës. Se mund ta përdorë rudina. Si për ditës. Pashi ditën. Ë, si ishte? Ë uh, Ta është, se e ke presushme që jeri bënë shprejnë e ditës prej ka shvitesh e këshua dhe Ta është pa e fotografojë, ta është ja heqë trurin njerit Po përsa nuk po gjitha të grupin që ta tërgoja Po shpreja ishte nga Shuberty Nga Shuberty, pa Po i lumëtur është një burë që gjenë një mikë të vërtet Por akoma me lumëtur është a i që Miku në vërtet e gjenë të kë bashkëshorë tja Uuuu uh! Wow Të gjesh miku në no, të kë bashkëshorë tja On të më shë një eksperiencë shumë e frikshme Valaj Imaginë, në të gjdo kuptim <laughs> Metaforik ose Literal Gjeta miku në të kë bashkëshorë tja Shërështirë <laughs> do këtë kështarë Jo, unë të jam të akord <laughs> uh, Mikesh në doshta Po kë ke... Mikesh në doshta A i e ka me duar si për vetë Dhe ka gjithur mikun të gruaja e shogut E dhe të thoshë kjyë është nga në tjetër e kësa E dhe të thoshë që i tiguri, si kak i prirë Po të gjeshtë, po mirështë Po që të hajde gjenjale kërë Po që kruaja kishtë dhe atë mikun Po mra Po shumë shasë A i vetë ma tregoj Po shumë shasë Nesë, okej, okay. jeri ti e je ke bërë shprejnë e ditës për sot, po? Pa tjetër Po normal se ke 6 vjetë qërë për Do të gjemë bas pak, në pëllim duhet të nisi programin me, me këngë mishdashur Charlie Brown, kjo e kënduar live nga Coldplay, është kënga e farë për sot Ja, të e knisë mm -hmm. Mirë mqesi që të qitve nga Radio Club FM në një 100.4 7 e 6 minuta kërë të themin shprejnë e ditës me jerin dhe moti me olë tënë To janë pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në djetë This is Club FM Letë bëjmë përgjishje dhe pop. Kujtësi popit mm. në klubin mm. e mëngjesit Kujtësi pop Gati? Gati <laughs> Pjeda nëmër një për jeri Ta Jeri mm. Këngëtarë popolorë që këndonë kryime Të epikës Rapsaud Bravo, Jeri <laughs> Pyre nëmër dy për ty, Altin Zog Rose Rika Lori <laughs> se gupte përse qeshtë Shif pyre të në tatës Nuk është se kemë të bukur Hahahaha <laughs> Urdhëra Urdhëra Palask Palask e në mbulaget Në bisht të shkurtër që mërdoret Për të gjuajtur topi në ping-pong Raket Raket Si të shë nga njerë dhe ti ollëta je Raket fare Alë ti në falë për i këmë të ndë Jo, më mirë jo Pide në mërkadrë është për të i lori Që ka leshin të but Të dendur Të shkurtër e të drejëdur Roud, roud, braw, braw, braw, roud, braw, braw. Flonia është fituese 297 i mbaron numrin, fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Lady Gaga më shtanshurat tani do të këndoj këngën Perfect Illusion në klubin Mjesit. Mjesesi që të gjitha ju, kudo që të jeni, tetë e 42 minuta po shkon, në këto çaste ju jeni me radion Club FM 104. Lady Gaga 100.4 Memjes. Hey Hello. people. Donita, donime e injoj apo donime me injoj? Po du t'injoj, a t'injem gjiththa. Enjoyim. Enjoyim. Yeah. Enjoyim. Ha të të pun injoj nga siya. Po injoj nga. Ah, jo po injoj, po enjoyim, misdhasur po e enjoy. Ti ollte, që ke të chef? Qa... Qa... Qa duq? Qa e shë chefi jit? Si ja... Si ja... Si ja... Si ja në dy gjova dyre një qesë Dy gjoja dhe njerë dhe tretërën Se ndezër atë në shumë miratë Po kur gjujam atë top palaskat e tua... Nga Miley Cyrus ksaj Vërja atë rekin bolin Së nga shudë të kjo? Vërja rekin bolin Vërja rekin bolin Aja i atë rëkon top atë olltus Top që ligu The Greatest Radio Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Mishtë të vini në kribin e mqesit mqtashur i përshëndesim që të gjithë dhe unë jam bleni këtu bash Me njerin me atinin, me Olten dhe me Lorin Me edhëm që Olta nuk ish pareqitur në punë për më për më për më për më për më për më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E të apërqeshim, por tani na duhet vërtet Njërë që na duhet vërtet, a e vërtet të është Shumë është vënuar, o Lorë O Lorë O Lorë O Lorë, e ka të dhëtë, e, ka ven kamerë, ka ven kamerë O Lorë O ti me tim tim të në punojnë kamerë Të te, ha, të te në punojnë A, të të A, të të Marsha loud, Lorë 30 Shumë murime për të <laughs> Shumë murime për Lorin Shumë murime për të Në <laughs> dojë gjithë shirë Loro... Lorin Lorin Militashur Bravo Saba mbushin 20 vjetës Lorin Terezvi Edhe në qindë Sot jetë të më të dretë so Dere të shumë Dere mm. të shumë inventorit Bravo Lori. Si a bërë që arriti deri këtu. Se disi si <simt> brëshkit. <gibli> bravo, bravo, mirë. Ej, okay. Me të tash me çfarë është torta? Torta. Ja. Ta provoj. Ta provoj edhe një herë. Duket se me çokoladë. Lori, ty çokoladë. A të topin e mesit të duam? Ku do? Cokolaqe nga mm. Lori provojit qitë mm. provojit qitë mm. qire Nëron mm. Torta qitë ka gjusha mm. Baltina Gjush <laughs> <Qyusha> e farë ja <laughs> Ej nuk ka Obra. tort për stafjena ndem us preskos Si të rrim pra, nuk të rrim kësu? Ojeri, të vishta marrë shtë Po pëseni e vetë n'gore Po pështër Pa nëmderit Lori në për t'i t'i linjë në të ndë Edhe nëshin i t'a shruvla <laughs> Ta do, a dijer, tani do të luajmë. Ma, e ka kushe ka. U tregua, u treguam ish ka thot. A dijerit, dijer. Një copë të vjen mos këto ose vin dy. Mmm. Mmm. Ai më mëlçon kap. Okej. Dijeoni çokolada nuk tingëllon as mirë në radio. Ë mm, vërtet. Sa, sa rregojm <laughs> tuaj. Këtë më ndëjdo në këshu që... E lëmë Këtë më ndëjdo në altin... Mësë në torturoni me këto gjera Pja dhe i djetër altin, aman t'luatë, pëse më fjeng të të isha Përës i lusë me mejë O, Rudo, mos pritë torta tje A të luaj më nëni, sa e njojmë kolegun, kolegën mm, mm. Kam tre pyrrëtje shumë bugra, <laughs> të bugra Të rënë të lori dua, dua që të luajmë O, ta, kemi edhe dy kopje uh... er, të... O, erë Rudi, Rudo Ruajini këtë pjesë, ruajini këtë pjesë. Mbaj aty. Jo e ha menjëherë. Kur është tonë foto në kochi qesme. Hey, burger, kap kamera direkt skuqet. O Rudo. Rudi e pa pa Rudi. E shtoni TV-së këy. Po, <laughs> oh, ok mirë, dëgjoj, duhet të vazhdojmë programin. Faleminderit, boftë mirë. <laughs> Stafa Rudi, a? Tani do të hedhim uh, shortin. Është yeah. na bërdin me ju. Faleminderit Olda Lorin. Fani Altina Alta e Lori pse mos ta Lori yeah, nuk luan yeah, Lori bën no. regjin. Mm, mm, mm, mm, Edhe ka ditëlindjen. Ja bëjun. Kështu që, kështu që jepi jepi Jeri Altina Alta. Kush do tani parë? Para. Alta. Oj, gjithë wow. oh, botën gram Alta. Yeah. I dy ti Jeri ka. Jo, jo, do të bash prapë. I dy ty, ti. Jeri Altina Alta ka ditëlindjen. Altini është pra miqtashur Altini do të jetë I nërgu... Wow, Valtin Janë tre pjytje, janë tre pjytje <laughs> Me të përset bukura <sighs> Armosu, mërzita Do... një Gjithë më nguan bjej, një herë të bjej të të mërzita njës A... <gjithi> po. Do një palë kukje, Valtin Në faktu, më në kësha menduar Njëra nga pjytet është të tërsisht të për amrore Ky është gabimi i yt që mendove vetëm për ne femrat. Jo, e probabiliteti është më i lartë tani ju. <laughs> jo, probabiliteti është më i lartë se të bëri mua, po sot ndryshot. Ka më një versione, ka më një versione, jeri. Kam vënë një versione. Tani nuk e di pse Altinu më urzit kaj shumë. Altin. Altin, nacion ma? Pa. Jo, okay. Jo. Po, nacion. Ti do të largohesh nga emisioni? Okay. Të bëjmë tërpivitit për ty, pasajnë do baba të babathejojnë me alëtinin të shikojmë se si do përgjitit a i Me qëfar në të shkruajnë? Ha, në amë e ti do të shkruash, urdron Shkruajnë me, shkruaj me tortësot? A ti të shkruash? Di, di <laughs> Ok, nëse di, ajo do të funksionaj Falim derit shumë Po Më kvitoj e të historinë anti që mm. porositi tha më falni tha dua një për të letëzuar Edhe e mori e uli kjo okulisi ati e po për e përvond Ha, me tha çashke, ku di undo, <laughs> Në duhe një panjë që të letësoj <laughs> um, Gati? Gati Gota Pytja përëbër Artinin është kjo Artin Duhet të zhjini Pra përqishë unë i si që do të përqishë e aji mm? Dekord Shumir, edhe ju të gjues 069-2722 Fitua e si do të marri një roman nga John Irving dhe Dush ishe Dhe dush ishe Nga vera e mrekullu eshte Nga vera e mrekullu eshte Nga vera e mrekullu eshte Nga vera e mrekullu eshte Nga vera e mrekullu eshte Nga vera e mrekullu eshte Apo, kognacu kognacu i mdashur, i apo brendi i kantinas Gjeshti kasirotis kënderbeu mm -hmm. Nga arabajtë të dursit Tidje mm -hmm. parë e prantini është Arrindo s'gjidhja Të kesh shumë lesh në vesh mm -hmm. Apo Lesh pa fund në hun oh. Kujtes A i bëdë dërma Janë dy zonat të fiturës një riut Ku si Hunda de veshë. Tani pyetja është ose dilema. Tani një pyetje. Në vesh komplet edhe anësh dhe brenda apo? Jo, tani dhe anësh dhe brenda. Ço më të ndahen anësh dhe brenda? Do të thënë jashtë dhe, jash dhe brenda. A kemi shans ti heqësh këto apo? A je ke parë ja? ke parë ndonjë njerëz që ka grisasitë të tmerrshme leshi në vesh? Jo. Jo. Shumë mirë. Imagjino një lesh që po shpërthen me lesh. Van <laughs> një vesh. E bëre lëndë se le të veshësh. Po Gatë. se ju, unë se kuptojë se përsa e përsa e përsa e përsa e përsa nga jasht apo nga po, brënda Po se imaginat a ime të andi është bërë Lesh komplet o, <laughs> Nuk duket farë e <laughs> veshish, me ndoj një të ufë me lesh Ashtu, sa? pra, artin, të kesh shumë lesh në vesh Apo të kesh lesh pa fund në hund Lesh pa fund në hund Re, fund. Ok, iku okay. Përsa e nëmër 2, për artinin është kjo Artin, Ndos preferoj, eh, një natë të nxehtë me Nico Peleshin apo <laughs> po, një natë të po. nxehtë me Roya, me Ryan Gosling. Okej. Okay. Ryan Gosling apo Nico Peleshi? Tanë qoje, që ojse një pyetje që unë kisha menduar për ju vajza. Duhet <clears throat> <coughs> të bësh do si opsionin, <laughs> po. Po mirë, mos e token version femror për Altinën. Po, ë Le ti ndryshojmë këto. Si thua? Të ndryshojmë, thotë. Po. Ba, tani. Ai do sikletose tashim. Tepër vonë. Tepër vonë, me vërtetë. Um. Plus janë janë gratë martuara të gjitha që më shkon vijnë në përmendje tash edhe. Mirë, atëherë, ë hmm. e, e bëjmë kështu. Po. Do të ndalhtim një nëntë të nxehtë me Emma Stone. Po. Një nëntë të nxehtë me Emma Stone, më është dashur da Emma Stone është pa. është njëra, njëra. Emma Stone apo apo një fëmijë, një fëmijë me Gabriela Gomez. <tëm> të që kjo, ose të, një fëmi osin... nga Selena Gomez, altinit të ketë një fëmi më, që të kje që ka? Ose një natë të ndzetë me Emma Stone Një natë të ndzetë me Emma Stone që nuk rezulton në fëmi A, po një fëmi nga Selena Gomez që mund të ketë ndodur si pasojnë natët të ndzetë Por kjo ka në gjërën, se kjo do t'i lidhin, familjen Sule me familjen Gomez Pum. Dhe, e kdo, edhe në të arme do kjenë kutim të ashtërit të drejta të vizitës të fëmi Në doshtë ajo mund t'i hed We don't know anymore. We don't speak anymore. Ah, Oke, okay, mirë. Kjo okay. dilemë e fundit, Altin, është kjo. Të mos largohesh do të mkurr nga Shqipëria. Mhm. Mm pra ndalim total i daljeve jashtë shtetit as për pushime, para si dëm. Asnjë kurrë më nga Shqipëria ja apo ah, altini kurrë më të mos nga asnjë mjet, një makinë, ah. që ne dimë se ai e ka më qejf të ngarid me makinën. Dilemë e vështirë të fat. Është nga gjëra mm -hmm. që i pëlqen shumë Altinit. Pra të mos largohet më kurr nga Shqipëria apo të mos ngas më kurr një makinë. Çfarë do të zgjjedhë Altini? Kjo është dilemë truhej se më zgjidhën. Po, do jetoj në Shqipëri apo do ikim nga Shqipëria? Kush më? Altini. Po, Sirega, në rastin e parë nuk del dot kurr nga Shqipëria, kështu që do të qëndroj këtu. Në rastin e dytë sipon dot makinës. Po nuk jeton jashtë, jeton këtu. Jo më synë. Jeton këtu dot jashtë. Ka më lidhje fare me Shqipërinë. Përgjithësisht nuk i hypën dot më kurr makinës. Jashtë. Kyri i parë ishte. Dakor. Altin, do doje të kishe shumë lesh në vesh apo lesh pafund në hund? Kyri dyt. do i dytë, doje një nat të ndezhet me Emma Stone apo një fëmijë nga Selena Gomez. Ëhë. Uh -huh. Edhe në fund fare, Altin, të mos largohesh kurr nga Shqipëria apo mos ngasësh kurr një makinë, cila do ishte zgjedhja e, e dhimbshme? Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte. Nga ora 7 dhe i në dhjë This is Club FM E dashur, nuk jam prej guri Më dhemb është refreni kësaj kënga Shumë e bukuris të, kënga Po, se si jam prej guri Mi qdashur, mirë se keni ardur në krybin e mqesit ora është një nënte, 38 minuta Ja u e mi, me ijerin Me imgjes Me altinin Me imgjesit Këryj altin sulaj me Hello Me, me këtë mjekra Emre gulluash me këtu Kemi Olta Rekën që Ka fituar një bluzë gatpushadas e kaluar të Partisë Socialiste dhe e ka veshur sot. E kam nga patatinat këtë. Po. Një bluzë patatinash. A dhe 78 euro. Po. Në Athinë. Okej. E leje të hapom me këtë bluzën time. Edhim që që i blendosh trena pa. E kam të falur këtë. Paj, dojtë atë një mështë për shumë Mështë të gjati, ratë, ratë Në pojëm përqishje dhe dhëtë qëkojmë se kush ka të gjuhë e si të jaka daljë që të parashkojë si që duhet altinin me Me Mishdashur, tre dilema dhe ti uh -huh. Përfituar një roman nga John Irving që uhet bota si pas Garpit Dhe gjithashtu për të fituar dy shisha Me brandi, apo me ver, apo një brandi dhe një ver Mm -hmm. Nga Kombinimin e bërë në ju ose bërë Kantina, Gjërsh Kastrioti, Skanderbe Oke Oke Të gjithje e parë vërë të ardhin është kjo mm -hmm. Do të gjithje, ardhin Do Të kesh shumë lesh në vesh Do Abo Lesh pa fund në hun Kipëra zhyshje Burat kanë të, lesh edhe në vesh të, edhe në hun Të duhet vështira Të duhet Abo mm -hmm. të mendosh shpërthime Po më mirë uh, Por, eh, Dijon, duke pare jo, dhe situatet të të njështë Jo, e kanë fjallën që është edhe shpreja hundë lëshë, kuptonë? Par, pa, më, si... më mirë gjithë hundë lëshë nësa veshtë lëshë Që nuk është si shprejen, hak, veshtë lëshë <laughs> <laughs> Për mund të bëjmë Për pra, mund të bëjmë veshtë lëshë Që fundja letë linjit ditë shka ere Zjedë android Veshtë lëshë Zjedë veshtë lëshë Mire, mund t'i keshë edhe si filter për kufjet <laughs> vjen tingulli vjen tingulli misterio. Ësë gjithaja <laughs> i veshur. Po, okay, atëre Altini ka vjedhur lesh në vesh, miq dashur, ieri ka thënë, "Hund lesh." Oh, <laughs> lesh hund. Lesh në vesh. Në vesh. Bravo! Wow, wow. Oh my god, sa godë sot gabim. Në fakt e di se mëndova, është leshët në vesh, leshë në vesh, është njësoj si zgjatim flokë, kështu thonë. Po, po. Ësë bunda është zgjatim i mjekrës, kështu që. Në fakt në fakt, e në mund t'ishtë dukur farë Ta më t'amën për t'amëndosh Që vështë i mundës, e leshi undës atyja asur dhë t'i dukej Për e dhëjitë të hustër Dë rritën, natyrështëm në moustache Dë vazhdojnë dhe këshu Pa, a da do mendojnë që i ka moustache A si se ti, a i më fakt, a i shhtë leshuse Si se mendojnë dhe kërë gjatë atyja Si se mendojnë dhe kërë gjatë atyja Si se mendojnë dhe kër Shushe nuk do t'i tristë t'i kush më nlesh O, që më najgjë blendja Okej, <laughs> okej, okay, okay, mirë, e radhës, e, e, e radhës Jepi uh, Në fillime kishim e kishim një nadhen zed me Niko Peleshin Abo një nadhen zed me Ryan Gosling Dhe ja, un përmendoja që qunat Qunat mund bënin sauna bashk Kjo ishe gjitha mua vet burrësht sauna dhe vodka Po qoj, deri ku t'dua është problem Po t'yre u qoj, <laughs> mu shkoj me Po t'yre u qoj, mu shkoj me Jo me, ne e hoqem, sa tha. Ne hoqem si. Do ofendoha, ai do. Jo, bas, jo, nuk ofendoj. Pastë, mbas uh, jo, bo, e kemi hijë, e kemi hijë. Jo, çe Maltin prandaj. Jo, ju e dini. Të sjë, ju jë nga qoftë bëjmë shumë lesh, të than Niko Peleshi lesh në vesh, lesh në hund, e bëjë është vërtet. Të sjë, është ojë, kemi bërë po, kështu. Atare kë, një natë nxehtë me Emma Stone. Mm -hmm. Ujët se mu për ty shkon? U përmirsua, ktu ata s'doje ti. Ashtu, një natë nxehtë me Emma Stone, apo që rezulton vetëm në qejf, po asim pasoi. Mm -hmm. Ah, po një fëmijë nga Selena Gomez që mundi të lidh, po Gomez. thonin po, nga po pra, që e bën Selena me Selena Gomez për <laughs> të, një, që që do lidh familjen Fisin Sulaj dhe Fisin Gomez së bashku. Po me siguri, do jeni A mund të zgjedh Raiin Goslin sërish? <laughs> <laughs> nuk ka ça. As, jo, dhe ne po ta një sekondë. Mendova që alti do të ishte ato. Atin për sjalim edhe uh Gjot, dhe denë mixisht, asë niko pe leshin nuk është i disponisht Okej Po zjedh dhe një fëmime, Serena Gomez Okej, shumir Prap do le a huqo Ema stan Ojej, ty ka bimje Na ten zek me Ema stan Dovashaj Aj do ta ripja ta Ajo, ta nje tuti do këndoj për ta Naturisht Doj qaj, duke kënduar për ta Ajo, vetëm kënd që zbon Un do ridol këtë gare Ndjel Në diell. Po, do mbash çunin. Do mbash çunin, po. Do mbash çunin. Ato e përjashtoi mare nga vetëm të cigarianë të diell. Quhet Armando. Ës bashkimi i dy zemrave. Ose ka. <laughs> Selena, po. Selena Del Pinto. Oh my god. Oh, a dinë oh di atë secila do të jetë kënga e rras, po? Oke, faleminderit. E pyetja, pyetja e tretë e fundit për ty, ë dinë më e fundit pra, as çka? Tam mos largohesh do të mkurr nga Shqipëria. Nga mm -hmm. Shqipëria të shërbesi një burg për të hyrë në një formë. Të jo. gjitha aktivitetet e yt jetësor brenda kufive, apo kurr më të mos ngasësh një makinë. Është kjo gjë, kjo është e vështirë. Po, është e vështirë, vështirë po. Tekto me me fëmijë, me femra janë kollaj, <laughs> por uh, makina, me të drejën, çështje serioze për meshkrit. Kujdes. Do doja që mos ngisë makinën ses Nuk mund të ri vetëm Shqipëri. Kur pra, më i dashur? E po, më në fund çlavë. Altimin, lamtumir makinës. Mosën gazu makinë edhe Holta, saktë, edhe katëntë saktë. Dy të saktë. Dy nga tre, bravo Holta. Ngaqë e kanë pak më afër Altimin. Yes. Një pyetje më më shumë duhet ta gjij. We don't speak anymore. We don't anymore. No no no. Dorgo, dorgo. Dorgo. Ëh, po po. Un do t'ju do t'ju përshëndes këtu. Se në të kaluarën nuk do, do jepë Në të pen po, një... mirë Me që ti do në të zitosh Po ho pak të lutem që është la tortura nga Shakira La tortura yes. nga Shakira është esakt Bravo Po shikojmë skenen e torturës këtu nga filmi Suicide Squad Suicide Squad Suicide Squad Këtë të gjithë? Këtë të gjithë? Këtë të gjithë më, Mr. J? Këtë të gjithë? Unë nuk do të të bransë, për do të të torturojnë Ok, okay. trejnjë trejnë bëru nëmri enkit dhe fiton një orë nga primë moqës Qështë e do të agoni Shakiren dhe Alejandro Sanz Në anën tjeder të këtyrën e spotëve publisitarim i shdashur A ti nga vendë dhe Selena Gomez që si të këndoj sot <laughs> E ka vendë vetë Ka mardheni të ti familjare me të, nuk në pyhet me ne Që unë Një litë që unë no, Do këndoj që ta, e kejnë që këherët <laughs> Ndjetë pa pesë, dhe të dalës, dhe të përnojshë Po binde, të shë vaj zë binde Në që do blikë cigarrët Në që da i blikë pa qëta të Babi, jë do mi të redi Spivum žu, cigarrës me i kanës Hajde, ikim? Ikim Los días se han desol. Lupido no que todos los viernes sean festas. Esto te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con voz sosecos, yo mando belleza. Yeah mm -hmm. los solmos tren esperada que puedo pedirle lo atarnos a un simple mortal y andara arrojando a los cerdos dileste una sección de gimnasia No te bajes, no te bajes. Oye, negrita, mira, no te rajes. Que lunes sabien jeshte vinin kryeminë mjesit orës tani është 7:18 minuta un jam blendi <haha> është altini këtu më mjesi është edhe olta mirë mjesi gjithashtu lori mjesi nuk është ieri sot mhm mhm mhm mhm uzumë ieri dhe i tham ri të shajtohemi po i kemi dhënë derisa jo let mendohet fit mendohet gabim let reflektohet këtu <hah> të tilla raste në rast. ja, ndërreflekton dyja palët po dhe dyja palët ieri më shumë cila shkojnë atëherë mfal Ne, kështë është bërë? Kështë jeni ju Jemi ne këndra jeri, pësë kështë, kështë në darë Unë e kam shohë që nukës të do të këndra Mështë anëzirëm që ishte ollë dhe që njësë sharën dhe shërë me zësë vajzështë Ja, ja, unë e kam shohë që e lëtin dhe nuk e hëdhë poshtë i e rëmë Tërë e rërë i rërë E dhe ma në agamë në ollë dhe se këto të tuatë spinu Po, po, as Ja Maral. Falemnderit. Kishat ditën. <gjë> ulava? Lejthaj. Yeah. Oltën kemi tani. Po um, <gjë> po. Ehm Përto lar ulava. Sot pertular. sot estrogjeni në gjuhin e mëqjesit uh, vjen tek ju përmes oltës, miq dashur. Do mundo. Doni që ta zgjidhni. A do, do të zgjidhni? Ne kemi shumë militare ato që na zgjidhën oltën. A shum... do unë, unë unta... një sekond, një sekond, unta... Se do të, do të ta zgjidhësh në kramë. A do të na zgjidhni zh vend anagramën? Ionda ta zgjidhni të tërë. A e zgjidhëm letra anagramin. Ai zotë. Ieri <gjali> kuj. <gjali> anagrama <gjali> në klubin e mëngjesit. La la la la, la bugurum. Atëre, e siguro, thashë që është sh pak pak militare, apo pak ushtarake kështu? Mm. Granata? Nu, mm, wow. Granata po. Në granata po. Misdancer. Ës anagrama thot në klubin e mëngjesit. Ë? Uh -huh. Për e bukur të bëtë Pate de më derit të të të alëtin E unë mua më duke të rëzikëshmë Gërë Epo, Më më të plasë më sësaj Se unë nisë takë shumë Më të më të më të më të përfështë të njërë të më të nështë Gërë A Po Ti plasë <laughs> e së lëtë marë është Po brem Gërë A Në A Dë A P O Granada po. Gërdë a? Na a da po. Granada? Po, po. Dëshironi të uh, dëshironi fishek? Jo, mira kamë granadose. Heq më shumë qafën. Nuk duket se Kusia... Est, uh, <laughs> ja, e gjeta unë. Dëshironi granada? Po. Granada? Po e gjit Lori. Okej, mirë. Kjo është granada, kështu që është rritur për mirë. Ja po. Kush është rritur? Duket se ajo ka mbas ditëlindjes të dashur. Shkruaj Lori këtu. Një pyetje kam unë, se Lori ti dje ke kishe ditëlindjen. Edhe ne ta kënduam këngën. Shumë urime për ty, shumë urime, se është konga ditëlindje. Po në ditën e lindjes. Në sallën e lindjes. Po pse nuk ka kënduar këngën bebeve? Kam kënduar vetë këtë këngë. Hah? Sh... Kam qar... <laughs> këngë, nëse. Nuk flet vetëm për ty, Lori. <laughs> po, nga që aty për shumë. Po nuk thotë të gjithë botë rreth de. Te sallat e <laughs> <laughs> lindjes ka për shembull dy infermierë. Po, ajo është ajo, do vendim kur pyesin ditëlindja, dhe pastaj si... për gjithmonë për ditëlindjen këndojnë këtë këngë. Po, është vërtet. Kjo është kënga e lindjes, <coughs> por në ditën e lindjes nuk ta këndojnë. Është absurde. Unë bënda isha mjek vet. Ndërkohë që jam aty, realisht po them, edhe jo këso me cesarian, po po them. Kure ndzirët Lindje natyralë Un do isha të pakten duke mur muritur Nëse një kinekolog në atyqon mund të konfirmoj që ja fuskot ose kap të trejt Por duke ditur se a i thmi po lindë sot dhe ajo është dit lindja e ti Un do bëjnë Shty Shty Hm hm hm. Do dali ai a do, do na këndoj bebia ato vetën apo? Po po. Hm ja tani direkt. Hm o da, valënde. Bravo. Thank you. Po so var largu. So var largu. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na të premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.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 too many bullets coming through metaphorically i'm the man but literally i don't know what i do i'd live for you and that's all we do even how did this end when you know it's not true even how did it end right when you know it's enough that would be go back home we'll try to give you with then you didn't know that stay all these questions they fall me like when you didn't Mirëmëngjes, që të gjitha mirësevini në qruinë e mëngjesit në banet e Club shukoya... e Fem në 104. Mhm. Mhm. Au. Taura, ura, ura, ura, ura. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes ty. E po shikojëa, mëngjesit ty oj ato. Mirëmëngjes ty Altin lorit i them. Dile mëjesin. Më më Lorin, ndrysh një herë plan. A mi tregon një herë ta ku janë këta, janë këta? A ja ku janë, sikur. Ndjetë dy shishe vera. Ktu jemi. Ngaqë janë të dy shishe, o bo bo. Po pse vjen vera de un xhanum? Të ndjek. <coughs> <coughs> do pish sa. Kur do saçi është e prëmtë? Do pi Maltin. Do dehet. Tap. Aha, i vi, i vi. <laughs> Vazhdolt. Ma knok sik, ma knok këta. Si është kjo? Sondhi që është e prëmtë. Ofta do të dehet. Po jamë se thash tani do të dem. Tap thash. Po pra, do të pim. Vet pra. Do pim për çaj. Do pim për çaj, sot më është dhënë. Ojta e kam vendosur do pim për çaj. A vej olda. Nuk e ti kujam. <coughs> A dhe nuk e di se ku jem. Erekën? Priano decía. I A do me pissonda Sonta du medal Sonta du medal Sonta come conge Sonta du medal Sonta come conge It's so good, hey sexy, sexy, sexy, sexy It's so good, hey sexy, sexy, sexy, sexy Yeah, popustina Uh, oh, ne për bime për. lapsa dhe bëjm vizatime oh. E kemi goma për kur bëjm gabime Pasajnë dark poj i fusim nga një tëpime Granada posh anagrama ime Ajo <laughs> njën që anëtjetër është film <laughs> Eksu dhe dhe dhe fika fika, fika këlle mai <laughs> Fika fika këlle mai Mmh Po, e ke dash tek. Edhe çastësisht me. Tetose do ti, ti përdren dash gjithë fjalët për lart artilhan kur, kur mbarojnë. Pastaj mund thua praktikisht çdo lloj çdo <laughs> lloj gjë që të vin mend. Hap për shembull një libër nga John Irving. Merë dhe bën Kong. Kong, se kong s'mundot. Kong. Im për mi atje nis kasti i interesi, po interesi do ta do ta anglisht. Po Mos për lart e kupton? Mm -hmm. Me gjithatë atë dëshiron të, të, të bëhet nën stresi, një ushtari plagosur. Në spitali, e vëre këtu, është mfanin, nuk është e duhur. Ku jemi këtu? E bëra pak më tepër dhe s'duhet. Në fakt është është më shumë më e sigurt. Jo, është e vështirë, dĩjoh. Ë paraçi, he's got a chance. Lu, lu i vim vim. Vetëm unë skëndova në këtë botë. Mund ta përvosha. Robert, ti shkojësh, ti jeni bukur. A u shkojm se merr një altos. Ma dëgjom se ndi avam altos afish kollima. Duket du me dal. Du me dal, du me pa. Sot du me dal. Sot du me dal. Du me dal, du me pa. Sot du me dal. Sonte du me, çfarë ton fund? Po më dukesh seksi. Jo jo, edi edi vëm. Sot du me dal, du me pa, du me, sot du me pa. Qa nështë e? I... E nëjse, po... Qërte ishte? E u... Një e përfitu e si në anagramës të shqit, lëri... Lëri kërënë. Një e përfitu e si shduhet, ma të fundin e ngritur. Në gjënë gjënë gjënë. Ha... Ha... I e ah. për... I e për kush ka fitu? Propaganda! Propaganda! <laughs> nga Klodiani! Kjo është sakt! 3-4 i mbaron nëmri Klodiani... Qa pofiton? nga premium o aqështë. A po Mm. Dërojmë tematik njështashur këtun klubin e mqesit Sepse kemi tjera e gjerë për të folur Ora e 2 të transvetimit Ju e zhjiti muzikën sotë është e premte 069 20 70 -22, 22 Uh 069 20 70 -22, 22 Uh Atere oh. Ko e zërit mm. E të gjojmë tani Po Del nga radio hynë në të gjdo makinë Në të gjdo shpi Jeee yeah. <laughs> Jemi pra lue! Qdo një rik ka njët jeton si krahasim. Pse? Po pse kë? Pse fëmija këti? Pse jo fëmija im? Kjo është e sakt, pra. Kjo është jetë a ime, në pak fjallë. Pse kë? Pse jo a i? Pse fëmija im? Gjithë jeton si krahasim gjithë jetojmë si krahasim se ky pse ajo pse fëmia im no, sot merrimat po njiem kret na im ai <laughs> <laughs> kemi shtatë farasë <laughs> ë granata po sot <laughs> granata po hajde pra dëgjoni edhe mm. një herë miq dashur i kujtosh ky z kujdes çdo njerë i ka ndjet jetoj si krahasim O pse... Po pse kë? Pse fmi ak ti? Pse jo fmi a im? Pse kë pse fmi ak ti? Pse jo fmi a im? Shka tholë me se se guptoj? Nuk e ti... Pëm dukës seksi seksi seksi seksi seksi... Kamu dukë mër burë? Kam uduk. Kam për vetëm. Kam uduk. Kam uduk. Per... Jo me uduk. Sa thua se ajo këshillon në fëmijëtin e vet. Apedi, Apedi Lorin, që kur janë këtu ato shkurtohen, nuk thuhet apo edi, po apedi. Po oh, sti, ku do ju. Um... Apedia. <laughs> apo oh, as oh, podia. Spodi. Edhe as <laughs> spodi. <laughs> po ne janë uh, këngësh për uh, për momentin më i dashur, gjeni se kush është ajo vajza që që flet. Na jep një ndimti, unë skami derë më të vogël. Në tim të kanë e se e të në tim Gjithë e misjonë dhe të të tutuar në studio Shë zëbëllosh za kush është 0.8 Dhelli shpesh? Jerë zagonisht Dhelli jesh zagonisht shpesh, mis të asho Ose enda pos dholi Delë shpesh, anë i po edhim në së rder Futia me muzik, galtin Futia, futia haaai Si e s'e e E era i strefi Si e kaj e lori si e Eeee ee ee ee ee ee ee E ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee <laughs> në drejtimi në kohë stëndë Shige, okay, o kjo kjo kjo dujërës në së të për everë tani të të të... Lady Gaga, vishda shurë, perfect illusion tani klubi në klubinë më cjëstët Shancet për shi do jenë 65% Pra që dhe për pati nuk do të ketë rebesh Rebesh si a i nuk do të ketë Si a i etesh Ti si edhe më shamanë së kësaj rade Për pranë, mund t'u mbrojnë më shamanë Më shmarim e airbagët <laughs> <laughs> Se u bëbër airbag, <laughs> <Katastrof>. <laughs> <laughs> <laughs> <shy> <shy> o, e airbagët Katastrofë Që është shi o zotë Ishi një moment shukë që dojla atje Edhe i këtu isha i lagur, krejtësisht, unë kisha as mosha mazja, isha vetëm me bluzën e kombëtarit, që më thën drejtën të mbante. Ai Macron. Ai Macron po original të mban. So, po, e kupton? Deri në paltrosht kisë xiu, por ëh uh, uh, ishte një moment që, se të iftot Ora, frinte, se ishte ai i tot, dhe frynte, se jo nuk ishte vetëm po, ishte shit the air. Dushi i tot xiu. Kem anësi kur je i lagur dhe të frynë erë ftohtë, që e ndjen pasaj atë? Akullin në lëkurë për celimin. Po, edhe unë isha isha kështu edhe